Jestliže se to nazýval popolová voda, tak by řekl skoro, že to je jako něco z tou uhlí, ne? Asi, já jsem přesvědčen o tom, že to je to, že to je z těch elektrárny, že jo, nějaké ty odpady vlastně, jo. Tak každá elektrárna musí mít nějaký takovýhle, jako. Elektrárny? Hmm. No, krmička má vlastní má Elektrárny. Vlastní elektrárny, pravda. Ty jste to cůstil. Ne, cůstil. Ale ta, ta je hnedka tady vlastně, jakoby tyhle je to že to na začátku e, tycho <tějí> brati <věci>